Але інші, навіть зорі тут не такі, як у нас І складаються в інші візерунки Інший бік планети, протилежний Дмитро майже заснув Раптом у кущах щось заворушилось Чіїсь величезні ноги переступали з місця на місце Топталися, товклися А це вже обіцяна контрактом екзотика Грізлі, чорний волохатий з акуратним трикутничком білого хутра там, де люди носять так кроватку. І зовсім близько, хоч рукою торкнись, навіть подих чути. І пахне трояндами. Мабуть, не чистить зуби мишко, зовсім не чистить. Хіба людським м'ясом? А пасти колгейт чи якоїсь іншої, що свіжає подих, не використовує». Ведмідь, мабуть, не звик, щоб у його володіннях хтось вештався поночі і не надто ніяковів у присутності царя природи. Навпаки, підійшов іще ближче, хоч погладь. Дмитро зовсім не мав того на меті. Гладити екзотичних ведмедів він тут не туристом. Завмер і майже не дихав, але Грізлі не цікавився ним. Люди, мабуть, його в плані здобичі не цікавили». Значно більше – контейнер зі сміттям біля кухні. Грізлі обнюхав Дмитрову торбу і подався у напрямку, звідки смачно пахло залишками їжі з відкритого усупереч всім правилам контейнера. Щойно мешко подався у своїх ведмежих справах, світло у кухонному блоці погасло, мабуть, Арек з напарником закінчив роботу. Хто тут? Не роздивився у темряві темної маси на лаві Арек. Підійшов ближче. «Це ти, Дмитре? Ти чого посеред ночі відпочиваєш під кущем? Вони тебе справді вигнали? Як бачиш, загорнувся у куртку Дмитро, а я просто спитав, чи зможу змінити місце роботи. В цієї довбанутої с'юзі? Вона ж з привітом. Вважає, що ми маємо тішитися цією роботою, як дурний цвяшком. «Без кінця повторює, що ми у своїй країні такого й не бачили, нам і таке за щастя!» Арек аж сплюнув з пересердя. Польський гонор не терпів такої зневаги. «Ареку я справді лише запитав, а вона як розкричиться, ти звільнений, запирайся звідси!» «З гуртожитку виселили, ключа відібрали, не дали навіть до кінця тижня допрацювати!» «Кажуть, потім за платнею приїдеш!» «Оце, по у чому, по їхньому!» «Ми тут хто? Замість негрів. Тепер у них негри, то святе, негра не зачепи, і негром, не дай Боже, не назви. А хто чорну роботу виконуватиме? Отакі, як ми. Вони ж рабовласники, звикли мати рабів. Не чорних, то білих. Яка різниця?» «Ну, не зовсім так, бачиш. Тут і американців досить. Працюють так само, як ми. Он навіть твій новий напарник». Угу, буркнув Арек, леда, що яких мало, рухається, як мокре горить. Подивись, котра година. Ми з тобою вже третій сон бачили цієї пори, а з ним то сидить відпочиває, то у нього спина болить, то ноги. Та він вже старший. Мабуть, бомж якийсь. Хоч інший на таку роботу піде хтось. Хіба студент на літо чи безробітний? Новий напарник Арека цієї розмови не чув, Щойно побачивши Дмитра на лаві, він негайно змився, щоб не мати справи ні з чим протизаконним. «Ну, давай подумаємо, чим тобі допомогти? До мене в кімнату не можна. Там оцей Америкос живе. Та й не пустять мене в корпус Ареку. Марна справа!» – зітхнув Дмитро, тремтячи від холоду. «Ти гадаєш, я допущу, аби брат слов'янин замерз отут?» «Під їхнім факаним гуртожитком?» «Або щоб його розірвали оті факані ведмеді?» «Ти за кого мене магиш, пане брате?» Розпустив хвоста польського гонору у родзонний шляхтич Арек. «Ми щось вигадаємо». За кілька хвилин біля лави зібрався комітет порятунку Дмитра у складі Анджели та Кевіна. Ще за кілька хвилин скрипнуло вікно кімнати, де досі повноправно мешкав Дмитро Роговський, якого одним розпорядженням історичної жінки перетворено на безправного бомжа. «Демі, давай сюди. Виявляється, ключі до всіх кімнат майже однакові. Їх тут пальцем можна відчинити». «Нічого собі, майже обурилася Анджела».